pacharan miren chupacharan oh, miren chupacharan oh, Mis saturnos los FM en el megafono rugiendo al maximo mi morfo cayendo desde lleno si de estoy no. en el pánico no tengo parte todo se está normal en esta estás a polos el me gusta dándole patadas al destino no me asusta ni macarra ni madre se me entre los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo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 y paisajes y tropana matacla de los que van, de buscofán borra aquellos planes hoy te tocan fila amane en el frío norte fun radial en el día alguien el gaznate parcharán de fábula, unión filial camarada ópera fábricas lejos de radars una voz reclama el manifiesto Ba llelo lo tribu urbana mamás más me más más cuermen en el silencio al entrar peco que sal como para un, un bar Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quien pueda, que pague el que deba que la cúbela, vamos a flotar al mar De mi bodega ya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 Mira. Solo les has que dar a todos. No se en medida solo, yendo al máximo de simbolos ópticos, cayendo desde el cielo está el pártico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan necrópito. Solo les has que dar un a todos. No se en medida solo. Solo les has pasándonos nos sentimos en cayendo que este dinero está empático mi empático de cisascorénico normal distre mucho tan de pito Ahi, entzuten da? Gabon, nirela erratikon txuleok. Bye. Gabon, hemen gaude, beste aztele batean, urriak amabost, enbaten batek hemen estu ondo no, la, la... Bai. Bai. bai. Ondo ba, hemen gaude, hurriak amabost azteleena, beste garrasika bat, zuekin, zuzenean, nirela erratiaan, eundazazpi.bostean, eta badakizue, gureki, hau da, nirela erratiaaren programa kontrainformatiboa. Eta badakizue... E, gurekin arremanetan jartzeko Bide asko dituzula Ba iga orkoan ondo dut garrasika.infogmail.com arroba adibidez hori da bat Eta telefono zenbaki, abederatxila ulago geita bat, iruro geita marri gei, Ba zuzenean aportaziole mate egiteko Eta baitu gure irratiko imei airola berriak arroba gmail.com Eta irola arroba sindominio Ba bueno, irratiarekin kontaktuan jarri nipaduzue, ba ortsa dituzue Eta, zuzenean entzun irratia, lan, txogai, ba, da izatekoetan irratia, zindominio.ner barrairo lan, hau txogai, bado aukera hori. Eta, esan bardu gure, garrasika ez dela bakarrik astelenetan Egiten, maizik eta aztazkenetan ere, ordu tegi berdinarekin, bedera txitatik eta garrasika bien eh, repikapen bat daukau. Bederatxitatik amarter baita ere. Iruela Irratiaren irratzaio jo kontrainformatiboa. Aztele, asteazken eta hostidaletan gaueko bederatzi eta enti kamar arte. Hora euskadi azkatu Nosotros somos gramaticalmente ¡Los políticos de la conjunción copulativa! ¡No! Bilbo, eta inguruko berriak, elkarrizketak, agenda, eta askosgeiago. ¡Obrei, okay, este la pistola, de paz! Saquen sus sucias manos de calerriak. Los mejores terroristas. Trabajadora. ¡Que viva la guardia civil! Well, you... Irola irratia, eun desaspi puntu bost. Eso va a ser como la bomba de milagro. ¿Tú sabes lo que son durante 20 años que lleva el barrio pinte cagando en los pocos? ¿Vas a flipar? Palabra. Bueno, ba, hori zanda gure kuña berria e, aurtengo denbora aldiko kuñetako bat lehenengo agutxienez eta bueno, jasiko gara programa orkeste, nez? Zer, dugu gaurko garrasikan? Ba, beti bezala iru atalak, ezta, berriak e, elkarrisketak eta azken eta, bueno, ha, gaur berriz kargatuta gatozenez, igual e, titularrak saltatuko ditugu, edo esango ditugu, holan jendean gantzatzeko edo Ba, besterik gabe, igual, ez? Hore gerrean pilo bat ditugu. Gero igual, bai, komentatzea, ze, ze elkarizketa izango ditugun, ez? Bai, alde batetik, bueno, azte buronetan aurrekoan komentatu genuen, azte buronetan ospatzen dela okupazio bulegoaren laugarren urte urrena. hurrena, bebai okupazio bulegoak aurten ikasturterako pentsatuta daukan, ba, bueltatxoaren orkespentsu bat bebai egingo da, eta horretarako, ba, bulegokokide bat izango gurekin hitz egiten. Hmm eta ordezaparte bai va ba, salto bat eingo dugu atzerrira eta joango era eh bueno joko dugu eta berta eta bertako ba, lagun batekin ba bertak eingo dugu zait, kronika edo analisisian zeiko bat ba, azken Astei ja Independentismoaren independentismoaren da bat homen dago la dirudi gutxinez vamos Cataluña erkidegoa independentea izango dela edo la cosa va ba, dirudi de la cosa certa bueno Pishcat ba, ba, ba, ba, jakiteko zertatzen ari den ba lagun batekin itzeingo dugu eta ortezapartez e... bueno agenda eh plato fuerte de dos a San Bardo, ba, bueno, irola irratiaren programa siran ospatuko dela elanio calezulo gaztetxean eh arratsal de cosorti izango orquesta pena ta luego con marretan ma ba, izango direla eskide eta basta son para de talde kin veraz dano ba, bueno animatse zaituzegu eta bueno oso oso izango da Tu ne pute ce ai șiateiazii nu tură Ba, bueno, pasadan astean, e, gurekin izan genuen ikasle bertxaleko kide bat, e, ikasle grebari egiten eta bueno, ba, nazio zapalduetako ikasle antolakunde mobilizazioa egin zuten joan den ostegunean, urriaren amaikan, eta milaka ikasle babesa izan zuten. E, Bilbon adibidez, manifestazio jende txu bat egon zeren, amabiterritan aterazen arriagako plazatik, eta... Eta bertan, monikazle abertzaleaken arabera, irumila bat pertsona zeuden, baina bueno, batzuei irutu egun hori baino askoz gehiago izan zela. Eta, bueno, ala ere, oso harrakastatxua izan dela, harrakastatxu or, or, bezala baloratu dute, antolatzaiek. Ezan berdugu, e, manifestazioaren amaia, <susurra> delegaritzara iristean, ba, laro gehi bat ikasle e, inguru sartu zirela barrura, eta... Ertzaintza, ba, bueno, kanpoan zeuden gaztei bortitzki holdartu zitzailea. Azkenean, e, guztira, laro gehiatamairu gazte identifikatu zituzten, eta desorden publikoak egitea egozten diete. E, bueno, gero datu arabera ere zenberda, ba, e, mobilizazioa herrialde Katalanetan, Aragoen, Kantabrian, Asturiasen, Galizian, Andaluzian, Kanariar, Kanariar Uarteetan, eta Euskal Herrian izan zuela jarraipena. Eta, bueno, e... Me escucha eskuntza da ministroa Juan Ignacio Urte proposatu tako salatzeko konbokatu zutela eh orokorrean mobilizazioa era bat arrakastatua izan zen eta bueno adibidez Bizkaian 5000 unikas le mobilizatu ziren beste la 1000 Nafarroan 3500 unikas le Gipuzkoan eta 3000 inguru Araban e, eh dugu berdu gusti hauen artean ere ba e, bi andra furgoneta batekin eta berrogeita zazpeta berrogeita bost urteko handerrauek, ba, eurri, bueno, e, e, ez aurri naiko, bueno, zaurritxek iak izan zituztena, eta la ere hospitalera eman zituzten, baina bueno, azkenean e, ondo ondo tera ziren handik, baina bueno, bein, beste bineareku ikusi genuen zelan e, poliziaren ba, jarrera, hori, ba, aurituak sortu zituen, ez dio trasxi artiko trewaro korra de konpon estatua espainolekoa eta estatuki gabeko baina izte agora punke batera no lemik eta bai ez kanikasundea gustera sautu bai ere ege irama tarrak astatu izaten bai esku kartanean baita lanbide zertan kitutako zertan Universitat Euskal Ika Zendria Agustia Esorientea bueno, Gaurko de jaldiak e, Haimatea dut batetik Ber e, ministro españolari esan erio, Estugula bere reformari Konartuko eta horren harina Ber ministroan eta baita e, Ela zinbidibazizan egu Estitugula e, euren reforma konartze Euskal Herria euskal Ika Zendria Estugula irinistratiko Reformari konartuko eta horren bidean Adira su dira Bilbora eta, e, eta gaino freko eskua Dukrubetan bat unire de, de, de, de, de, de, de, de, de Vestetí, pensándolo, Euskal Herria, ubicándolo de arriba de la, que te verás, esayola a Euskal, Euskal es cursa como no te harí, esayola a Euskal, kontare gainean depare labakitzako eskubidea eta hori ere aldarretako mundu gaurkoan gure ezko politika asko Madrilen erabakitzen dira eta baita e, Iruna eta Gasteizen baina Madrilen geagintarik joan eta horrenarira aldatutako daiteki Euskal Herriak bere ezkotzaren gaineko erabakia hartu eskubidea e, ezkorridari ikustu nahi dugu horrenarira dei egiten dio e... Bai, nagunbide. Eskola familia men entzun ditugu ba Bilboko manifestazioan egontzen ba ikasle abertzaleakeko kidetetako bat hitz egiten eta bueno ba jaso dugu beste albiste bat ba Gaztisko kampusean grebaren aurreko egunetan egon zen ba, protesta baten ingurukoa precisamente aurreko astean hemen egontzenean gurekin ikasle abertzaleakeko Gide bat, ba, berarekin beha egon ginen hitz itzegiten, ez, ba, geletan ematen diren aglomerazio ez, zela ez, azken fina nahi den sistema elitista baten bihurtu eta gero eta jente gutxiagori aukera eman unibertsitatera eltzeko, eta gazteizko kampusioan egon zen protesto eta ziren sariziden protesta egiten, ba, antza, ba, hori, ba, amen dauzkagun arabera, ba, dibidezen da amasei kasle matrikulatuta dauden geletan, ba, airu leku besterik lekubesterik ez daudela, salatzera atera ziren, ez, orduan, egun horretan, atea ziren hogeita sortzi kasleak, e, repidea mosten jesarri ziren kalean, eta Esera ba 28 ikasle hauek identifikatu egin zituen polizia unizipalak asteiskopoe udaltzaingoak ba egun horretan. Ta guti honekin protesta guti honen bitartez be bai, nola ez, ba urrengo egunean urriaren 11 izan zen nazioarteko ikasle bara, dei egitera ba dei markatu dei Gora baraka, beheran eguri Negoak ez berdinak baitira zonalde honetan Mardulak tabera jendikoa bai alua benetan Ez sur, ez eskei <tisarri> Langilek langutako burdinean errotutakoa duzuegure Flowa eta ita, soua eta bizitza Zuek BMW, Mercedes-Benz, ni orde hauean Renault espes, maix atofrez, berea kerraldea, Ugez, dies, besk Calindo tic sea, escarral de comiña y bizitza te vea, su enbizicha suguna y es gau de bai baina águila, marqueas autentza curre, nos cae diteado segura, segura du de reche en blunt, el rico empanacha que sin boditu paraca guradura, eu somi chabat toca nanurduri cona paraca, vera nepuri, negua que es verdinac bai dira sonal de benetan marta, cabera y decir gua, eu somi chabat toca nanur Gora baraka, behera neguri Negoak ezberdinak baitira sonalde honetan Mardurak tabera jendikua baialua benetan Lagunak, parkea, izea Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea Langilek lasea, eskeraleak independentsia takalea Eunda bat kriurekin batera ba, barrakaldora joko dugu Bertako e, sasiburu euskara elkarteak ba, ekimen bat ba, prestatu delako teit, e, euskara euskara bultzatzeko asmoz edo Ta, bueno, Horrela dio e, saldu duten ba, notatxoa Euskara e, euskaren jinkana martxan Sasiburu euskara elkartak ekimen berritzaia plazaratu berri dugu Euskararen jinkana Nagusiki, internet bidezko ekintza dugu eta urriari namaguzetik, hau da gaur, nortik aurrera, eta benduaren birarte ardezakegu parte. Horretarako, mezu bat bidali behar da e, elkartearen e, e-maila bakoitzaren datuarekin. Eta e-maila da sasiburu.jinkana.gmail.com Eta hori egindakoan, segituan hasiko hasiko gara edo e, galderak eta erantzunak e-mail bitartez egin eta erantzuten. Baita barakaldoko ertigunetik zenbait, zenbait proba gauzatzen ere. <risa> Euskal kulturaren gaineko ezagutza neurtu esesik hobetu ere egingo dugu barakaldotarrok. Jolazean aurre egin nala irutan egingo dugu tupo. Galderak, argazkiak edota barakaldoko erdialdetik egin beharreko probak. Oso dibertigarria izataz gain abenduaren iruan euskararen egunean, maratuko dituzten sariek ere, afariak, tabletak, kulturbonoak... Tentagarriagoa bihurtuko dute erronka. Lehiaketak Euskalen erabilera eta Euskal kultura sustatzea helburu. Baina horretan mugatu barik ondo pasatzeeko aukera eskainiko digu Euskal txaleoi. Zeu, zeu ere animatuko zara? Eta bueno, e, ba, informazio gehiago izateko, ba, zartu e, sasi buru Euskal elkartearen, mugu eborrien, ba, bueno, e, interneteko bihatsaile batean sasi Euskal elkartea jarrita, o correo uso de vestelavia el email va xasiuru.jinkanaabildua@gmail.com Un casco viejo, chiquiteros, benuberos Cantan fuerza en el acento, en el fachonqui De poteol en basura joven de cada rincón de este hormiguero Me escapé de un segundo y algo Se murió por dentro, no sé, será tu olor Tu gris color, no sé, será tu tímido Sabor, tu clima falto de calor Si no sé decirte adiós, ni lo que me enamoró De este pocho tan lluvioso Que inundó mi corazón en sangre viva y no Peñas taurinas, asesinas En la plaza vista alegre, más conciertos Menos corridas, cuesta tanto imagina historia fantástica sobre este lugar que Do el final paso de página no podemos escapar de ti no podemos no podemos olvidar sin salir de tu bar no podemos o no queremos Ai Bilbao, txobotxito, entrañable y singular no, no podemos escapar de ti ciudad no podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar No podemos o no queremos Ai Bilbao, txobotxito, entrañable y singular no. Mañana, hasta no. tardes y noches, Bilbo Bueno eta, luizte izan dugu beha y amen Bilbo irionetan aurreko ustiralean ba, Madrid letik etorritako fasistek egin ziguten visitatxoa Eh, bueno, aurreko Aesthetic zegoen, aurreko Aesthetic be <risa> deialdia be bai, kontzentrazio antifascista atburutzeko, es, kontra, bueno, bat edo egiteko. San e, ba bueno, e, gaude, ba printzipio sordu batak terdietarako heldu behart zirela eh ba fascistaak Bilboko Albiolorategietara ta antifascisten deialdia ordea Eguardiko 12etatik eina zegoela, araagerturatu orduko jadanik eskina danak ba zipaioek babestuta zeuden. Ta ta bueno, ta araagerturatu zienek ez zuten aukerarik izan bez, ba baleku hartzeko lorategietan, ez eh? antzasmoa belalako e, lorategiak okupatzea, ba bilboirian nahi ez ditugun ba oiei, lekurik ez uste arren. Eh, San Beharranda gaude bebai, e, ordu batetarako eh, istiluak hasiak txidela, ikusi ta jarrera faxistak ba bestea zala, ba jentea saiatu egintzan edo <skrisa> e, antifasista, antifasista talde bat saiatu egintzan lora teietara hiltzen, bidea zabaltzen ta ba, bertan hasi sidian istiluak, ezta? Eh, ordutik aurrera korrikaldiak etengabekoa izan ziren. Ariketa 3, 3 ka, aldera, ba hori, ba madrid autobus heldu ziren. Antza geldituta egon ziren espanagokerr argorriagako peajea inguru horretan. Eta, bueno, eldu bezain pronto, e, bi autobusetatik jeitxien ziren, neun bat fasista, eta azken autobusan egon zirenak, ba, erreten ituta edo egon ziren, ba, ertzainek, ba, eurak ba, beste arren, edo, esango dugu komatxo artean, ba, jeisten utzi nahi etzietelako. E, ikusita zipaioen jarrera, ba, fasistak holdartu inzitza izkien nahi Eta horregatik den azkenengo berrogeita amarrauek, e, ba, hor erreten dituta, de, ba, hori, zentrazioak irauntzuen bitarte horretan. Zan beharra dago autobusenetatik jaitzi behartzirenei, e, spanago kerrogei bat, ba, e, beisbol bat, e, antzeman egin zizkietela, puño amerikanoren bat ere bai. Eta, ba, bueno, horregontzira, ben jaitzitakoan neun fasista horrek, ba, Ordu herdis ba, euren ekitaldi ba bat burutzen, ba, nola ez, ba Baskongaz ez españa eta Olango, esi desaldi celebreak. Preso, gaz, ez, bai, eta nola ez, ba itzalditzo bat be bai egin zuten, eh egin zuten zelan euskaldunak garen espainiaren abanguardia batasu espainiar batasuna babesten eta Entzun beharreko gauza Selebre guztioiek ezta e, Bueno, honen guztiaren kontura Ateraden saldo Errepresiua izan da Mabost antifasista txilotuak izan zirela Ara xa, Bilbota bueno, Bilbota rak inguruko gentea bebaibatu zan Ezekine eh? konzentrazioabe baina manda naiz es, osea Madridetik datosen 1150ra bad ba, Bilbora heltzen ezusteagatik edo Bilbao mintzat inorketzi den naiet zituen leku batera ba heltzen galarastegati 15 ba, santifastit eh e, atzilotu intzitustela fasistetako bat bakarra onak etorrita gero, eta bebai esan beharra dago, nahi zahe igual oso barrigarria iruditu altzaigun bilbotarra garen oi, abando ingur horretan, hausokide askok eta askok behar protestagintzutela euren balkoietatik, han, ba, abandoen beztituztelako, nahi. Ia ziopitxikagur ez pasi, eto egin ziopitxikagur. raituko dugu berriekin eta ba, euskal preso politikoen gaiadari helduko digu ba, pasan astean ba gauza asko gertatu bait ziren eta bueno hazteko badaguko herria mugimenduak ataratako komunikatu bat seina horrela dio herria mugimenduak bere iritzia plaseratu nahi du entzutegi nazionalean eginduten osoko bilkuraz izan ere eztras europako gizaskubien auzitegiak ustailaren 10ean eman zuen epailaren ondorio prats Zeratzen ari dira bertan magistratuak. Haipetutako epai horrek hau gorenaren egun da laro gaita mazazpi, legez kontrakoa zela dekretatu eta Inez delri euskal preso politikoa bereala aske utzi behar zela ebatzi zuen. Entzutegi, entzutegi nazionaleko osoko bilkurak zigorra e, beteta duten 15 euskal presa politikoen elegiteak esonartzea oso larria da. Izan ere, preso hauei Europa, Europako giza eskubideen hitzarmena urratzen duen doktrina bat aplikatu baitzaile. Herritarren aburuz, Espainiako justiziak eta gobernuak berak ez, e, berak ez dute oraindikontzatartu Europako giza eskubideen auzitegiaren epaia aregeiago aurrera jo, ustez denbora irabazi eta EPEak luzatzeko autoe egin dute. Tematuta daude ankerkeria eta mendekuzko politikak egiten. Bake prozesua geldiala izin eta legeak nahi erara e, itzen dituzte, sigor osoa, bete duten irugro eta pertsonak espertzean mantentzeko. Agirikoa da salbuespen neurri horiekin Espainiako gobernuak preso politikoen giza eskubideak kurratzen dituztela. Ez ditu errep, eh, errespetatu nahi espetxe arloko politika nazioartean esarritako gutxieneko estandarrak eta horrek oso egoera saian jartzen du Espainiako estatua mundu osoaren aurrean. Espainiar gobernuak giza eskubideen errespetuari dagokionez bere burua homologatu behar du nazioarteko komunitatearen aurrean. Logika, demorgat demokratikoaren arabera egin beharreko zigorra bete duten preso guztiak azke guztea da Estrasburgoko usitagiaren, gogatu beharra dago Europar Basuneko estatu guztiek bere paiak betetzeko obligazioa dutela sententziaren arabera leez kanpokoa den eta Europako giza eskubiden hitzarmena urratzen dituen ehdogeita zaazpi sei doktrina hori bertan bera utxiiz Berandu baino lehen Espainiako Estatua Europako, gainerako herrialdekin omolagatu beharko da. Biziozorako zigorra indar gabetu gaitu <totipan> eta sakabaneak eta ere bastartu beharko du. Giza eskubideak errespetatzeari uko egiten jarrituz gero euskal gizartearen aurrean eta nazioarteko komunitatearen zinezgarritasuna eta legitimitatea galtzen zer du. Azkenik, gure postasuna dirazi nahi dugu Itziar Martinez eta Oscarkara baden kaleratzearekin. Baina horrekin batera gure elkartasuna erazi nahi diegu zigorra beteta izan arren Europako giza eskubiden hitzarmena respetatzen ez duen datrina batene aplikazien ondorio espetzeratuuta jarraitzi duten hirurogeaboz preso politikoei. E, Eitziar Martínez eta Oskar Rabazi biei eundalero e, e, gaita masaspi 2006 sententziaren dekin, ba bueno, haien e, e, karchela sigorra lusatuta, lusatuta seukatela e, ba hori Oskar Rabazi e, e, bimilleta marreko, habendoren nogeita maikan libre izan berzuela eta bimilla bai bimilleta magoitabatera arte lusatuta zeukala... E, zigorra eta Itziar Martínezek e, 2000 edertxiko ekañan izan behar libre eta ere 2000 edo gaita batur garren urterarte zioten Zigorra, baina bueno, ya kalean daude biak Eta, bueno, eskal preso politikoen kolektiboarekin harremana daukan beste albiste bat laraz izai aste honetan e, naizta gertatutako hau ira jaren ogeita gertatu izan zen Orduan Enara Rodríguez, Arkaitz Rodríguez, Donostiko presoaren arrebak ba, txasen esan dezakegu ez, enkontronazo bat eukizuen errepidean zijoala, ba, per, bo, enkontronazo nahiko desatxegin bat. Horri obeto esplikatzeko, ba, dukago hemen, ba, maika telebistatik atatako bideotxu. Euskal Preso politikoen senide eta lagunek jasan behar izaten duten jazarpena salatu du etxeratek gaur donostian egin nikoa geraldian. Hildorri jarraituz, enara Rodríguez, Arkaiz Rodríguez, Euskal Preso donostiararen arrebak pasaden iraiaren logitazortzian jasandako jazarpen eta traktu txarrak ezagutarazi eta salatu nahi izan ditu etxeratek. Enarari, egoera latza bizitzea egokitu itaion bere naia logroñoko espetxean bizitatetik zetorrela. Loronio tiki nuñara doan amabi autobian, Opel Astra markako autogriz baten jarrera hararoaz oartu zen Berak abiadura azkartu ala motel duarren, autoa momentu oro bere alboan mantentzen bai zen. Bi izonezko zijoazen autuan. Irtera baten parean autoa enararen autora gerturatzen hasi zen. Bera errepidetik ateratzeko asmoz. Aten autoa indarrez gildiara eta bertatik, aterara ez zuten auto zi... <tose> ...donek. Hauek, Espainiako poliziarena iruditu zitzaion plaka bat erakutsi zioten irainka, mehatxuka eta joka hasi horretik. Irain eta mehatxu artean burrera gota zuen. Eten gabe irain seksistak sexi, entzun izan zituen, eta bera bortxatuko zutela sanaz ere mehatxatu zuten. Momentu batean, lurretik altxatzea lortu zuen eta polizia batek airean hartu zuen. Eta askomoturrak atzean loturik bezala heldu zuen. Orduan, ukitzen hasi ziteizkion eta berriz ere meh, mehatxuak eta irainak entzun behar izan zituen. Mehatxuz, irainez eta kolpezeteriko minutu luze batzuen ondoren, enbi gizonek azkaralde egiteko zantzio tenen Berriz ikusiz gero, ez zuela kontatuko mehatxatu. Azkenean, lepotik eutxita lurretik altxatzu, altxatzuten, eta bost minutuz alde egiten utziko ziotela esan zioten. Azkar joateko, zeren berriro horkitzen bazuten ezingo zuela kontatu esan zioten. Enara, izugarrizko abiadan abiatu zen. Azkar, izugaratu zen arte. Eta horrela jarraituz gero, beraiek nahi zutena lortuko zutela pentsatu zuen. Iztripua izatea berak bereka guz. Na Roddriguezzek xata jaretzen atzo Donostiako aipaitegian eta honen arira etxerate aeraatzi du ezinbestekoa dela enararen kasuan zer gertatu den argitzea. Era berean gogorra nazi dute, Eusskoapreso politikoen es senide eta lagunentzako nahikoa zigor dela, sakabanak eta bera, honek dakarren sakrififizioa esfortua eta istripuarizkoak kontutan hartuta eta halako goren aurrean erantzukizunak eskatu ardilela azaldu dute. hamar bueno, gara azken egunetan egon diren bedazo sexisteekin, ez dira gutxi izan eta eszenmardugu bueno, ba, hori Euskal Herran ba, eraso sexistaak dehin berri berriz erreikatzen direla eta hau bueno, ba, ba ere salatu, salatu behar dugu hemendik. E, aurddu dagoen emakume batek jasan izan du deustun e, azken egunetan eraso sexista. Eta, bueno, ba, bai deustu azkenaldian aldian, eraso seksistaoek, areagotzen ari direla, oartarazidu pare hausoko gaztetalde feministak, ez? E, aurreko larun batean, ez honetan baizeketa aurrekoan, jaso e, jasozen erasoa blas otero kaleko etxe baten, eta gerora baertzaintzako gaita amabi urteko geizon bat atxilotu zuen e, bere bikotekidea lurrera bota eta eta josuelakoan. E, elkartaratze bat egon zen deustuko nepetri plazan, E, iragan larun batean eta gaita marbat lagune kartu zuten parte e, pare deustuko gazte talde feministak deitu zuen mobilizaziora eta <risa> da, bueno ba hori e, larun batean iaren zeian udelt, udaltzaengoko gaita mar gaurteko gizomata txilotu zuen bueno, ez dauko guzergiet udaltzaengoa da izan zen baina gizona bat txilotua izan zen erasonen aurrean e, parek argi utxin nahi du indarkeria sexistaren aurrean autodefentza feminista dela atera bidea eta feministak eskatuta daudela azken aldian bilbon eta deustun eraso sexista, sexistak areago txaneari direlako. Ose, bueno, orain dela jabete baino gutxiago, deustu barran ba, beste eraso bat izan zen ezta. Eta, bueno, ba, de, deia gintzuten eraberean, ba, eraso eta indarkeria seksistai aurre egiteko eta patriarkatu asuntzisteko autodefentza feminista euren tresna dela esan ez. Bai, honekin batera, e, irekur ditzakegu berri bat ba, uz, azte buruak gutxi dizkigula, hainbat indarkeria, ingeniero indarkeria, ba, ojo gorgor jo duela Euskaderria azte burunetan, eta baitugu hiru eraso, e, bata <susurra> e, irelau zuan bertan, e, ostiralean e, eguerdik ordubia kaldera berrogeta bat urteko ba, gizon bat atzilotu zuen ertzeinak, E, Utez bere bikote egdea kolpaatzeagatik eta emakumeak erazotzaileren aurkiko salaketa jarri zuen eztabedan arituta gero kabilkaba bat eman ziola bai baiatuuz. Gerobetare ostiralean bertan, bara aldon ur, e, urteko mutil bat atziotu zuen ertzeninak, e, bikotik egideari buruan kolpe bat eman izena leporatuta. eta biktima ospitalerera eraman behar izan zuten. Eta hirugarren kasua larun bat goizean izan zen, gazteizko lakua hau zoan ertzeintzak irugetamasei urteko gizon bat antzeman zuen bere enbaztea kolpatzea egotzita eta bueno, honetan asunetan e, Andrea San, e, bueno, Santiago koherietzera ere eman zuten aldakaportua izan zezakilakoan eta bueno, ba zait, horrela go asuntoa ta, <laughs> espero dugu ba honi aurrean Er, erremedioa jartza lortzen dugun eta e, programarekin aurrela jarraitzeko ba, le, gure eguneko lehenengo elkarrizketa elkarrizketatu arakin kontaktuan jarriko gara, hori ba, katalinoa aldera joango gara ea, ba, bertako egoera politikoa edo apiskatu beto ezagutu alizateko Telefonaren bestaldean badugu dugu ba, kataloniako lagun bat, bera, ba, bueno, ditu dugu abiskat ba, azal, azaltzen dugu, ba, azal gertatzen ari den e, bazkerengo iabetetan edo bat katalonian batzakit independentismoaren gorakada bat edo dobun bat dagoela dirudi, baina, bueno, ez dakigu... Ze parametrotan, o ze se zentzutan, o nondik noradoan Ta bueno, hori piskat jakiteko ba, bueno, Telefonan bezaldean, bennatakagu, eh, Gabon Apa, Gabon Entzuten gaitu gondo? Bai, bai, gure, kalean nago, baina bai. <laughs> Bueno, ba, igual hori azte, eh, Igual azteko Kontatu, ez dakit, nondik dator? Osa, azkenean mongo dia daneta egon zen kriston manifestazioa, kriston Buma baina, bueno, hau ez da egun batetik bestea sortzen, nondik dator, eh, ez dakit, boom edo gora kada guzti dau? Ba, onik uste, puntu hau dela dobi ardat gora honetan. Eta, alde batetik, ba, politikoa goa dena izan daiteke, o identitarioa goa, bat, xateko, da, adibidez, ba, ba reflexo bezala, sala eh, estatutarekin gertatu zena eh, Kataluniako ehuneko laro ak baino gehiago ere eh, referenduman botat noskatuzuen ta uneko 90ak baiet eman zion estatutuari eh, estatua iritsi zaio konstituzionalera Eta konstituzionalera ke se seriaria 10 eh, pues, Kataluniako herri herrigozia grabaki sunar kontra Eta ta llegagituzue Osea horri alde batetik eta gero pos pues, ja, ekonomiko hau De independentismo de Gutxaka deitzen dutela. Da, bueno, pues el, el maltrato, pregomillas de, de este España de da de na català, hori tamen ja barriatzen dagoza, pues, ziuren diskursuarekin eta pixka bat. Arazoiauk atez e Kataluniak egia da. Horie Euskal Herria neztego pairatzen, pues ba kontsortu ekonomikoa goka goka, au Kataluniak urtero milioi euro sartzen ditu eh, Estatu Espainolean eta eitzu lirik gabe. Tarduan, pues, el despoli fiskal deitzen dute eta hortik ateratzen dute, bian bueno. ratzidea, milioi ba, euro. Eh, azkenengo urtetan, egon eh, eh, da, movimendu independentista bai, ezagit, eh, Eh onsen konsult, e consulta independentista ba mugimendua ez. Eh así zen, gerobait ere eh asamblea de bezalako elkarteak sortu ziren, ze nondik sortzen dira gu, mugimendu guzti hauek? Claro, ie. gizarte gizarte zibilan sortutako gauzak dira. Ba, ba, Irodi askotan, eta askotan hala da, ba, alderdi politikoak gehien bat ziu, asko instrumentalitzatzen dituela. Hori egia da, baina sorrera, izartean baitan, lehenagoa zaldu ditudan bi, bi arrazoio jengatik, ba, sortu diren ekimenak e, dira. Zerratzen, zurretan, errealitate bat da, bo, baiet, oza, izarte katalanean, inoiz baino gehiago, igo dela, independentismo hau tabos bai konchuza goia sanblanda nacionala pos hoyen isla ta nos pos, es que dira ta sanblanda nacionala noriberesiki pues eske de dago dira jendea jendeak jendea denetarik gero beste gauza bada hori bai pues nola erabiltzanduen ba ba bueno hai, azken bost hauetan bai eta hai, bueno leen komentatu duzu es independentismo identitario eta iguale eskertiar Al, e, horretan alde horretan e, zelan zelan ikusten da segorada da honen barruan ematen du edo gutxienez ulertzen dugu e, bueno, independentismo eredua e, izango litzatekena estatu katalan bat non eredu, estatu eredua ba, kopia bat izango litzate ez da e, kapitalismo ereduenenekin eta bueno, hor, e, badago interes komun horretan hori e, e, indarra jartzeko gogoa edo edo bueno, ez dago ez da horrela ikusten. Bai, home, hori da, hori da gauza. <coughs> ba, pasa lanun batean Kub eh candidatura Popular san zueno arkeztuko direla lehen aldiz parlamentario batez batzotara, ta da hor da ukate bat da bere bere afera, bere bere auzia. Pues nola, nola lotu, a ber, gauza da hemen asko ihago da hori independentismo ekonomikoa. Pues gauza ematea, da pizka ematea, eta materia, ta Esto, esto, esto no es una mierda porque España sea es una mierda, sino porque España tiene un modelo económico que es tal. Y, pues, bueno, nos da un claro, momentos galtz en la vida. O sea, momentos sí, oso, oso azcarra izan da, ta, doa, oso azcarra bere ganatudo. Bueno, hasta aquí, le nengo al día la orquesta en direla, si ahorro la cual... Da, pues, bueno, y, pues, digo, go, azar le nobita bostean, ser Eta, eh, posible ikusten duzu, estait, eh, eh, igual, estait, eh, zius aparteko beste alderdiekin, estait, ba, eta kupe, eta eh, beste ba, eskerra edo lako alderditxoek, egitea, eh, estait, eh, egin aldiotela aurre ziuriena hegemo hegemonia horri, edo ez da aurre ikusten horrelako... Mabaitze bertanes. Haitxe bertanez, eh, ezkertiar, al, bo, ezkertiar zentrotik ezkerrera doan, sekte doan ori, espazio hori, oso fragmentatua dago. Alde batetik eskerra republicana, sorri bai, independentismo albai, baina diskurso soziala alde batera utzi duela, azken urteetan, eta, pues, bueno, berazan eh, bera eh, beste hori hotiunk eras, ezkerrako presidenteak besteunean esan zuen, so, aspiraatik, <tose> para... Para, ser, eso, para acompañar azigo en este proceso. O sea, ez tu alternatibarik eskaintzen. Hori, egero iniziatiba per Catalunya, pizkat ezkerra nago dago, baina independenismo eztu ez tu bueno, hori, eh, autodeterminazio eskubila defendatzen dute, baina, baina kitxotan eropoz urte asko dara politika parlamentarian, tripatitekin haiek izatzuten barne barneko zehiarintza, eta Boloñan geldenean adibidez, bera jepointzen gintuen orduan, kredito de xente galdu eta erau kupek pues, normala den bezala, behintzat asieran ez du ez ergezik ez ergiakin nahi haiek impactu bat eta edo eta eta zauka, zauka zentzuan dirik eta egoer honetan, guztionetan edo, bueno, vai, e, e, guspia, honetan non geratzen da paizos katalans edo herrialde katalanen independentzia edo, edo nasion altasun hori? Ha, ah, no, eh, bon. <coughs> debat eterno. Eh, no, sozaia da. Zauro korrean, eh, azken urtetan hemen igoden independentismoa, ez du, paixos katalaners, paixos katalans ez dauka, ez dauka buruan. Hintzat, prinsipat da, Katalunia ez dautzen dugun bezala, eta gaientzeko abizkazat, duz, duz, aztuta. Hor, sartzen dira, duz, pos laskub, bezalako talde, koik, jasotzen dutela pues 60ko hamarka jaio zen independentismoaren herentzia bizkar jasotzen dute eta hauek bai pues defendatzen dute baina ako zo falla dute go asko hasendinia farraren da eta asko geratzen gara Nafarroarekin a Nafarroan azken finean esai go kurrutzen euskara Nafarroako euskara beste euskara denik valencian hitzaitu katalana, catalana valenciarrek gobernoaletxearrak Balentziar Radiotela eta aizkuntza bera da. Ruan, hor oso zaila hukate. Hain da, bi, bi martxaiarri, bi velocitate desberdin, eta... Pues, <coughs> e, egin aldena egin, baina bueno, <coughs> oso haizki hukate hori zen. Eta eh prozesu guztionen aurrean e, gizarte mugimenduak, edo mugimendu sozialak da talan ez ait eh baita ere bere burua ari dira edo hortaz paso itenerio de lanean jarraitzen dute ba ezait eh interesandiri gabeo Bai. Bueno, piscat de netarik. kasurik ere ez alde batera gelditu, zaun finean ba Katalunian gaur egun centrala den debatea hori da. Bardoan, gutxi horabea, pues, basaltzen ba dira, tal. Baina, eroso zaia da ere, claro, ziuren discursoak, eta, mor, mor azteberatzen dut, baina no lo mismo el, el discurso que el relato. Ziukei tenduen relatoa hori da, bakarri gauzak, pues, discurso nazionalean jarri, debate nacionalean, eta debate sociala, tal, batera gutzi. O erronka, pues, bueno, Biak ez ezberdintzea ez edo, eta, eta soziala, baina, bueno, denetari dago, eh? Oso asko, que defendazen dutena, poskupekin daude, eta beste batzuk bat, ez dute deus, deusiak daude, eta naiz Eta, eta eh, nahiz eta, eh, ziuk eh, kapitalizatu duen ba, independentismoaren aldeko ba, zait, eh, aldarria edolan lan... Mm. Eh, Baitare, estakit, e, beti, dudak edo daude, ba, e, ziu, ea, ausartuko den, e, paus, ba, komentatzen ari den pauso guzti horik aurrera mateko. Estakit, han e, e, Kataluniako bizartian, zer zer iku, ikusten daba? Osa, ziu ja, in, urstiz independentista ingo dela, edo atzerak joko duela, edo pacto ba, ordago bat botadu pacto bat egiteko, edo zer? Ba, ez dagoa ordagogakoa. Eh, posa asteko mundu guztia hartu sorpresaz masek egit duen pausa. <risa> Zituen, ezte situen Ainurrunerajatea, bada ez zuen eta no zure niorkestero. Orduan, pos zen zurretan bai, pos mundu guztia, hostia. Ba, geran lebateko, memoria berria bauka memoria. Ta, pos afnar nengo len da lortu zuen fiori esker. Maiestikeko paktuak zuten estatuta, ...masek, e, masek murriztu zuen zapatero erkin batera. Baina, beti jokatu dute bi, e, joko bikoitzau. Beneu bebezala, baina bain digeiago. Ba, estatu, estatu politika maian askozeiago sartu dira. Orduan, bai, horrelako sentimendu bikoitza bikoitzalago, alde batetik etik inoiz ez dituzte oain bezalako pausua gaman, ba, gero jendeak ogoratzen du egin dituzten guziak. Gakoa zein da, egian, ba, ziuko haintxe dure eta gizartea mugitu independentsia erantz baina eta ziuk mugitu da jendea independentsia mugitu delako oza, sea, iraiaren hamaikako manifestaldia <tose> ero urrengo agunean ziuk jarri zen burua baina, baina gizarte gizarte mobilizazio bat izan zen orduan, orain martxan zera hori otan botatzen badu baina bueno, o sea, garezti aterako zai <tose> <tose> <tose> Ba, ezagut, gure partetik ba, estago asko zego galdetzeko, ezagut, e, ba eskerrik asko. Ezagut zeuzer gehiago komentatu nahi duzun, ugatu baino len. Pues, ba, ere, eh? baina, bueno, ezagut, lagunes floris, laguneskaldunekin ba ni neuer. Baina gauza da hori piskat ikustea. Pues zi, beti, Baina azkinean, Hori eztu elazion mugimendu ez gau egin, baiziketa gizarteak. Tardua, nahi, bos erronkada ez jartzea zigoren atzean, baiziketa, ben? Gizartea, izatea, mundzatzea, ba, bueno, zahia, zahia, zahia, zahia, zahora, ena horita bostai da horrela ikusiko gugu. E, Pargatu, igual bukatu baino lehen, ez dakit, berat, ose, azkeneko momentuko. Azkenean, esan duzu pasan, aurreko larun batean, eh, kupek erabaki zuen parte hartzea, autoskunde... Eh, Katalunako uh, autonomia erkidekoko autoskundetan, lehenaldiz. Eta bueno, gehien bat, ziurrenik hartu dutela, erabaki hori, ba, bueno, egoera, egoera kultzatuta, ez? Ezkenan, baderudit dena gertatuko dela orain talan. Bai, e, bai, bueno, bai. Ez da, Ez da gitea, maia pertsona lagoan, edo, ez gite, ze ikusten da? Igual egin beharreko zerbait zen, baina, baina ez da gitea, igual aventura gehiagizkoa dela, edo ondo emandako bat dela, edo zer, zer, zer nabari da hortik? Bueno, bai, a ber, eh, <coughs> kupek betidanik izan du biztabeidau. Kup, ba, movimendu sozialetatik atratzen den movimendu bat, De, sorry, politika politica municipalista ba, da berrozen da ta inizazio beren buru izan baina beti izan du pos hori estabaida onita arte beti da dut gutxoa 50-50 para eh, alde eta orkestaren kontra ta wain ba, egia da ba, ba, o, ina, azken astetako prozesu honek ustena pues, dena amiadur kristo na biadura a Ta bueno, ta zaya, da bueno, talde baterik gusiote hori. Saia, dela bai. Saia da eta, eta kontradikzio eta risko asko ditu. Ba, bestaldetik ere, pues bueno, konziente izan eh a 2025eko hauteskundeak ez direla bezik hauteskunde batzuk izanen, baizik eta bal gerta Kataluniako etorkizuneran, pues bueno, aurrika daitekean parlamentuak, ba nabira. La causa que era aquí beharrizat, ya. Estaduan anegote, ya. Es pactaziko, es... Baina anegote, ya, no sé, abailu bat de sala, agarrantitxoa dela, beti jakitea, oi, pues... <totipos> el lema, el lema tago bat, oi, boz, un peu als ayuntaments i un peu al carrer. Oin bat, eh, udaletxetan, da un bat carrean, eh, kalean. En el aquí, pues, fiscal del Berlín, aquí. Ba, ba, bueno, saiada contradicción, aquí, va, bueno apustu bat da ikusiko hori itzen jen dugu nahi da zuen mendikiru iabetea deitu eta eta nola di joan no? bale, ba augure aldetik zer ezkerri ba, gasko guzti ba, hau gure gurera era ekartza bueno, baitzen gogu hori ba, hau mendikiru iabetea hori <laughs> <laughs> nahi duzunean vale, eskerri gasko ah, ba, bueno, agur alda ah, jo There it is. Eta programazik eran komentatu izuegu, zelan gure elkarrizketa izan behartzen, okupazio bulegoko kide batekin, precisamente baste honetan ospatu behar delako okupazio bulegoaren laugarren urtea urrena, eta gauza asko gehiago, be, komentatuko irerako egun horretan, ezta da? Ta hor daukagu, ez? Gabon? Gabon. Gabon. Bai, ba, bueno, ba, pizkatxo bat asteko albaigu zu komentatu ez dakiten entzako, ez dakit badagoen ondino irolako entzulerik ez dakiena okupazio bulegoa zer. Ba, pizkatxo bat ba, vale. bere asikera eta gauza guzti horrek. Vale, bueno, okupazio bulegoa berez eh, aurkularitza tekniko eta juridikoa emoteko bulego bat da, okupazioaren ingurukoa, ez eh? bai etxe bizitzen era pertsonalean okupatzen duten duen jendearen txat, edo baita gaztetxe eta gazta esamblaetako jendearen txat ez. berez hori da okupazio bulegoa bueno, okupazio, okupazio mugimendua asko saun da eta denetarik dago baina bueno, berez egiten duguna da hori, alkularitza tekniko eta juridikoa hori eta oraindela laburte sortu zen okupazio bulegoa eta, bueno, nondik, nondik sortu zen edo ze hausnarketaren ostean zein txukartu zuten parte zorrera horretan? Bueno, e, aspalditik zegoen ide jori ez, egitaren okupazio gulegoat entzunda bueno, e, geneuken euskalearen e, ide hori baina, bueno, Bartzelonan ematen zen, batez ere eta, bueno, e, jende bat e, batu zen, okupazioaren munduko jende bat e, txai, etxe bizitza eskubidearen aldarrian lan egiten genuen batzuk ere bueno, jendez berdina batu ginen hori antolatzeko asmoz eta, bueno, e, azkenean e, antoratu ginen e, eta sortu genuen hori ez etxe, etxe utxe aurrera iteko modu bat, e, okupazioa aldarrikatzeko modu bat eta bar e, Eta laguntzeko modu bat ere, ba, okupazio gulegoa sortu genuen batzuen artean, eh? boom, boom mugimendu, boom. Bueno, okupazio mugimenduko gende bat, eta, bueno, beste pertsona batzuk batu ginen eta hori egin genuen. Eta la urte hauetan zehar seguramente gauzasko ikasi egin dituzuela. Eh tresna <skrisa> bizitzen, bueno, bat, etxe bizitzen baina okupazioan, orokorrean, okupazioaren alde jarduteko tresna den batzuk bebai topatuko sendu esan Kontatu al badigu su pizka bat lau hauetan zehar, ba, ez? Ba, topatzen joantzareten bat tresna hoietako batzuk. Bai, bueno, eh, aurtengo kurtsoa laugarrena da, eh lau urteingen eh ditugu eta prinsipioz pentsatzen ba ere, ba, e, jende okupa, batzuetan jende okuparekin e, badago molde bat, una ez dakitzenan esan er, topiko bat ez, e, direla gazteak, ez dakitzen, ba, bueno, denetarik egonda, egia daga gehiena gazteak direla, baina benetarik egonda, e, dezautzioren bat eukiduen familiaren bat hurbildu da, e, bulegora e, baita o, digitalera ere. Oza, <him> e, bulegoan badagoe, e, bulego fisikoa hostiralero zeiretazik sortzietara gauzela, ekoetzean, eko pilota kalean baina baita ere badago correo bat eh, non galderak edo zalantzak argitu aldirela mm -hmm. eh dela correo bitartez eh eh bitartez. Mm -hmm. Eta han ere kaleratze arazoetan dagoen jendea urbildu da, eh, denetarik hurbildu da, eh lau urte, lau ikasturte gut, bueno, ikasturte ezakizak esaten den. Eh Bai, bae? lau urte hauetan Lau, lau urte hauetan, ba, ba jende anitza Urbeindu uh -huh. da, ez da bakarre. Eta, uh -huh. bueno, hostiralero bala torriendea, eh... Bizpairu kontsulta balitugu hostiralero. E, uh -huh. Eta, baina, e, zera ere galdetu nain izun? E, okupazio bulegoan badago, eh... Zahulkularitza juridikoan igual bereziki jakitunak direnak, eh... Bueno, nertesan uh -huh. badagoela abokatuak, eh eta baina ez dakitea esplikatual bai pizka bat hori laurte hauetan e, deskubritzen o planteatzen juantzareten estrategia juridikoren batzuk edo dakitzelan ba, e, Bueno, ni bere zabokatua ez naz, baina, baina bai, eh, ideatu dira gauza batzuk ba, nola baitea eh. Ba, Arazoi irten bidea emoteko ba, idealitu, osea, ideatu diren gauza asko ez. Eh? E, ba, alde batetik esperientziaz, ze, ze hor gauden jendea eta hor pasatzen da jendea ere e, gehitzen dago esperientzia gero aurka, aurkularitza teknikoa emoteko ez. E, ez dakit, ba, gauez ez okupatzearena e, edo ez dakit. Eta gero, ele, arlo legalean esaten dira Eta gero, arlo legalean Ze aukera dauden eh, Aipatzeko da kontrato prekarioa uh -huh. dela, bueno, dela kontratu bat eh, Adibidezu sartzen zarela etxe baten edo norbaita sartzen dela etxe baten Eta jabeak ez duela arazorik eh, zuore goteko Baina nahi ez duena da ez arazorik ez ezer Mm -hmm. Orduan kontrato prekarioak ematen dizu aukera hori, eszuk eh? zu, ez duzu ezer ordaintzen, baina compromiso zara, ba bueno, etxe eta ba. Mm -hmm. Eta batzuk batzuk bai e, sinatu direla eta bueno, aukera ona da, bueno, azlenean lasa bizitzeko eta, eta etxe bizitza escubidorri betetzeko erabaten, es, eh? e, nola bai. Mhm. Mm e... Bueno, eta iguale, eh, bagoaz ez azte buronetan, eh, larun batean, yeah. ba, azaz pikatu gaztetxean izango den, ba bueno, eh, asanbrada, <tose> edo publiko, ez, eta ausnarketa kolektibo bat izango dena, eta gero jaialdi bat ere, balogarren urte horren ahogos Eta bueno, basertan datza ez, ausnarketa hori, edo, edo proposatuko diren bide berri horiek, edo... Ba ya, a ver... Eh ehsandozunes zapatu honetan eh, bar, bai zapatu honetan eh zaspiretan zaspikatu eh, neingo da eztabaida bat aurkezpen bat baina eztabaida egiten ai du es eh. beres eh, gu pentsatzen dugu eh tekniko eta juridiko ando dago la baina eh au aurrera Juan Berdela es apurbet eh, antoratu behar dela okupazio-movimendua eh, okupazioaren aldarrian eh, momentua dela erazora apasatxera eh, apasara al atak enbede beti defendatzen egottera mm -hmm. beti gaude de, defendatzen okupazio bat etaiketa eta, eta, eta bar baina bada momentua eh, krisia dela eta gainera eh, kaleratxeak eta bar ba momentua da eh eraso txera pasatzera eh no esateko es e, pasara a delantera hau da, e, ocupazioaldarrik zera eh eta eta bueno legitimazio hori edo lan hori betetxera es en arte de gaus aulcularitza moten baina momentua da beste pauzu bat emateko hori pentsatzen dugu go e, ordun E, Plantsatzen duguna da e, bertan eztabaidatzera bertan eztabaidatzea hori beharrezkoa den ala ez eta beharrezkoa bada zeran antolatuko garen ba ba pauzu hoieke emoteko es uh -huh. eta gero e, amarretan kontzertuak egongo da orkrestarena eta hor bai ospoatu ala izango dogura ditugula lau urte hauek eta bueno, ondo pasatzeko momentua izango da ere Ez zen jende okupazio buligoak deialdia kasu honetan, e, okupatzen dagoen jendeari, okupatzeko intentzioa dukan jendeari, gasta sambla jendeari, bueno. Berez, deialdi zabala da. Sabarik e, dago deialdi. Orduan, e, Nahi duen e, orok, ba etor daizela. Ni esango nuke lan egiteko edo auk eskatzen bionari edo lan egiteko gogoekin dagoen arai, Ba, gehien bat etortzea. Eta, eta berez, ba, okupazioaren inguruan dabilen egi dago eta okupatzen dauzen egi ere. Baina, baina e, gehien bat, e, ilusioa eta gogoak dituen jendeari, ba, bidalikonioke nimesua. Dan no, eta... egiteko momentua dela eta merezidoera. Hori da, ba, iguale, agurtu baino lehenago, iguale esan guzu hori, contactua bai meia eta bloga, holan jendeak, bueno, ba, ba ere, okupazio bulegoak egiten duen lan aizagutzeko, okupazio edo, edo kontzulta egiteko ere, ba... Bai, bai, horretarako baekogu lehena ipatu dote, baekogu web bat, dela irubedikoitza.okupazio bulegoa.org Bertan eh, informazioa dago, eh, informazio praktikoa eta be bai in okupaziarien ingurukoa. Baita dago eh, gia de okupazio eh, bilbon egin genuen a Madrien egin zuten alzondo dagola eta eh, kontaktu leku bat dago ere horren ba, ba, bidez kontsultak egiteko. Edo hala ere bidali daiteke be bai. Ocupazio bulegoa arroba gmail.comera Oso hondo, asko eta, eskerrikasko, bueno, va, va deia el dia digu gendeari, darun batean bertara urbil txeko. Eberto, Vai. bertan ikusiko garao. Eskerrik asko. Ba, yagun. Ba, Karrezketen ondoren, jar, hemen jarraitzen dugu garrasikaz telen honetan, Irola Irratian, eundazazpi.bost FM-an, eta bestela irubikotx.indominio.net barra Irolan, zuzenen entzune bat duzu, e? Eh? Eta, bueno, ba, agendaen ekin goaz, e? Eh? Zubukatu dugu elkarrezketekin, egon gara Kataluñan dagoen lagun batekin, eta baita okupazio bulegoko kide batekin, Eta, bueno, agendan ba, hasiko gara, justu, ba, bukatu du e, duguen elkeresketarekin, esta okupazio... ...teurrena, ospatzen da, zapatu honetan, saspikatu gaztetxean, arratzaldeko saspiretan izango da usnarketa estabaida hori, eta gero gaueko amarretan E, orkrestaren kontsertua eta eta bueno, jaialdiaren lemak zaten duen bezala okupazioa bulegoa mugitzen bada orkrestak geldirik joko du lehenengo aldiz historia, mera zurbildu saitezte gainera kamizetak merke-merke egongo merke dira, kamizetak politak gainera eta bueno, aguzti hori gogon, esa mar da eta agendaren esan dugulen plato fuerte edo, eh? Asteburunan eta, bueno, hostilalean daukagu irola irratia kantoratzen duen jaialdia programazioaren aurkezpena 2000-2002 denboraldiko programazioaren aurkezpena eta bertan izango da, bueno, erain joko kaldezulo gazte ba aurkezpena bera, arratxaldeko sotxiter dietan gainera era divertigarri eta, eta parte hartzaile baten izango dena Eta gero gaubeuko amarreta nisango ditugu ba, kontzertuak lau euroko saurrera arekin. <risa> eta, bueno, diru apurtxua da, baina ez da asko ikusitatxean dagoen guztia Eta egongo ba, diren kontzertuak. E, e, elorriotik punk rock armatua i eh, eskide taldearekin. Eta galizetik, akuruñatik datosen Bastardson parade haien punk rock zeltika, zeltiko edo punk rock folk horrekin. Eh, gaitas eta mandolinas eta Eta, Josea, oso... Bueno, jairako oso prestu. Gainera, likore Galiziarra izango ditugu, pintxoak, eta sorpresa pilo bat, sosketaren bat, eta, bueno, oso animatuta gana da. Eta, kontzertuak bukatzerakoa, nirola DJ izango dugu musika jartzen... Era oso ansear. Horri dago, hiseko seiakarte, eh? ora ne, Jendea que eskatuta basego enor eran dion gero, bueno, metro rik ez dagoela, ba goiseko seiakarte eh, gastetxea horregoango da, ba bueno, metro hasi arte, ba jendea gero etxera lasaila lasa se itzutcheko, eh? nahi, nahi beste, bueno, ba egoteko gero kotxea ezpendiente edo ez dauka kocheri que ez dauka suenok, horre kalean ez gerratzeko, ba E, gero, baita ere, agenda.esala daukago, ba, Iralako auzo honetan eta, bueno, Errekaldeko auzoarekin batera, ba, ba, gizue aurkeztu genuen hemen emanen berria, ba, zela egastezkua prozesu eratzailea eta Irala eta Errekaldean egingo da ostiralan honetan, baita ere, urriaren 19 lehenengo ba prozesueratzaile honeen lehenengo eztabaida izango dela ba gaur egungo egoararen inguruan kapitalismoaren inguruko ba eztabaida bat eta bueno bertara parte hartzera deitzen dute ba eh ba, dabiltzenak ba, deit, ba, parte hartzea deitzen dute ba duten gazte nahi duten gazte guztiei eta hori e, urriak 19 ostir aluneta narratzaldeko bostetan iralan izango da egoetxean Eta gero hemen badugu baita ere beste agenda puntutxo bat, ez? Badagoela zinemaldi bat, ditzen dela eh, bozes del agua, zina izango da, eh, deustun izango da, ez? Eh, hemen akirreleendakaren eta hor bidea, bat garren zenbakian, Eta ura eta bizitza, hogeita bat mendean, ikuspegi, iku, obalak, zarrera libre izango da, eta, e, bueno, ikuko ditugu, iku, ba, azteazken honetatik, urriaren amazazpitik, e, igander arte, egunero, arratzaldeko segitatik aurrera, egongo dira, hainbat, hainbat eta hainbat pelikula, ba, uraren, ga, e, hogeita bat garrer mendean, uraren e, problematikaren inguruan, Eta, ba, bueno, konbentzen zituztegu bertara, ba, bertaratzera. Gero goratzea baitare ere, eh, Durangoko jaiak e, jarraitzen dutela eta Ba, ina, ikus, planazo da ben hemenos, e, eh, batean, baina, bueno. ba, ja, osatu estean zehar eta eta bestela dator urtean. Horria bakisuorduan ostir honetan, lehenengo iralarara zugua ko estaba dira gero Arandeko gaztetxera irola ko argesfenera. batean Eh, ara, eh, sa eh, bulegoko aurkezpenera o berra aurkezpenera. Da. Ba bueno, se bucatuko un programa? Ser. Eh, eh, eh. Bueno, bai, emeng gustora gustora aude, baina baina ere ordua gainera guta saigu eta bueno, ba agur esateko momentua heldu saigu. Bai, eta bueno, e, bai, bukatzeko Plotu egingo dugu ostirala eta larunbata Egingo dugu ba, ieskide taldearen abestitxo bat Eta bueno, gaztetxe eta gazte asambraden inguruan daukan abesti batekin Orduan, ba, larunbateko kontzertua eta ostiralekoa batuko ditugu Hori, eta, eta, eta gero emango diogo igual, eh? toke festibori bastar zomparaderen abestiren batekin Nola, enjendeak ere esagutzeko eta ikusteko, ah, bueno, e... Eh... Oso oso divertirse en Godela Va, adiós, ori, dropkick, murfistal Leas aguchendun suenen, txako, va, bueno Oso música en txeko agiten dute Jairako a proposa Mira, va, chavales, ¿eh? Listo <risa> <risa> ¡Gajón! <risa>